Розділ тридцятий. Останній бій Арабелли. «Шого ви чекаєте, мій друг?» – бурчав Вандер Кейлен. А «Ай, справді, ради Бога, чого ви чекаєте?» – роздратовано повторював за ним у Їлогбі. Була післяобідня пора того самого дня. Обидва піратських кораблі плавно погойдувалися на хвилях, і вітер, що дув від рейду порт Ройла, ліниво грався їхніми вітрилами. З-під вітряного боку кораблів тяглася довга морська коса, утворюючи природну гавань порт Ройла. Кораблі стояли менше, ніж за милю від вузької, захищеної фортом протоки, що вела у гавань. Минуло вже більше двох годин, як вони підійшли сюди. Ніким не помічені ні з форту, ні з кораблів, да роля. Між французами і захисниками Портройла точився бій, і повітря весь час здригалося від реву гармат, що били з суші і з моря. Тривале чекання в стані повної бездіяльності позначалося на нервах лорда О'їлогбі та вандер напруживши їх до краю. Ви обіцяєте показати нам, щось хороший, де ж воно це незвичайний річ, підійшов адмірал до Блада. Я не збираюся зловживати вашим терпінням, сказав Бладу відповідь. Вогонь, здається, почав згасати, та справа в тому, що поспішати зараз нам невигідно, а вдаривши в слушний момент, ми виграємо дуже багато. Скоро я доведу це. Лорд Уілокбі підозріло. Зміряв його поглядом. Ви сподіваєтеся, що на той час може повернутися Бішоп? Або підійде ескадра Вандеркейлена? О, ні, ваша світлість. Я думаю про інше. З роля, як я пересвідчився, поганий командир. І його ескадра в бою з фортом неодмінно дістане пошкодження, які хоч трохи зменшить його перевагу над нами. А коли форт вистріляє всі ядра, тоді ми вступимо в бій. «Правильно, правильно!» – схвально вигукнув маленький генерал-губернатор. «Я підтримую ваші е, наміри. У вас якості талановитого командира, капітана Блад, пробачте, що не зрозумів все одразу». «О, це дуже люб'язно з вашого боку, мілорде. Я набув деякого досвіду у веденні таких боїв і піду на будь-який риск, коли він неминучий. Але ніколи не ризикуватиму, якщо в цьому немає потреби». Так він замовк і прислухався. Так, ага, я так і думав, канонада вщухає. А це значить, що опору Меларда Мелларда надходить кінець. Гей, Джеремі! Блад перехилився через різьблені поручні і віддав чіткий наказ. Пронизливо засурмив ріжок боцмана і за якусь мить корабель, що здавалося дрімав на хвилях, прокинувся. Почулося тупотіння ніг на палубах заскриготіли блоки, залопотіли вітрила. Круто повернулося стерно, і Арабелла рушила вперед. Слідом за нею вирушила і Елізабет. Блад викликав до себе огла, канонір, діставши наказ, метнувся до гармат. За чверть години вони, обігнувши мис, підійшли до виходу в гавань і, несподівано на відстані пострілу дрібнокаліберних гармат, з'явилися перед трьома кораблями дерева роля. На місці форту курилася купа руїн, а переможці з вимпилами Франції на гроч-щоглах мерщі кинулися на шлюбках до берега, щоб володіти багатим містом, укріплення якого вони щойно рознесли вщент. Блад критичним оком оглянув французькі кораблі і тихенько засміявся. Вікторія Семедуза, очевидно, обійшлися без серйозних пошкоджень, а третій корабель Балейн зовсім вибув із ладу. В його правому борті зяяла величезна пробоїна, і капітан, рятуючи судно, поклав його в дрейф на лівий борт, щоб у пробоїну не ринула вода. Подивіться. крикнув блад вандер Кейлену і, не чекаючи схвального бурчання голландця, віддав наказ. «Вліво, стерно!» Вигляд величезного червоного корпусу корабля з позолотою на носі в формі пташиного дзьоба і відкритими портами приголомшив дерева роля з п'янілого відщойно одержаної перемоги. Та не встиг він ще й зрушити з місця, щоб віддати наказ, не встиг навіть добре усмислити, який наказ віддавати як смертоносний шквал вогню і металу від бортового залпу піратів, змів чисто все з палуби Вікторієс.